«Оч спитайте його, хто воно?» Баба вийшла у сіни і крізь двері кілька разів спитала, хто там, але з надвору не долинуло ніякої відповіді, тільки знову ніби зворухнулося щось і затихло. «Треба відчинити», – сказала баба Євдоха. «А коли то якийсь зловмисник? Людська душа загибає гріх, як не поможемо. Йди, Тетяно, присвяти мені. Кулюнь, сховайся за куминок, дитину». Я сховався, а тоді вигулькнув, щоб мерщий скочити з печі і кинутися на допомогу бабусі і мамі. Бо коли вони відхилили надвірні двері, а всі незмертвим стукотом упало щось велике, неоковирне, і вони не могли дати йому ради. А втрьох ми мене силу втягували до хати забитого снігом омерзлого чоловіка. Він був довгий, худий, якийсь ніби горбатий. Борода, брови, волосся з-під шапки в крижаному панцирі, губи почорнілі, очі заплющені. Живий чи мертвий? Баба Євдоха налила в кухлих нашого чаю, підсолодила трохи буряковим медом, піднесла чоловікові до уст, спробувала влити йому бодай ковток. Тепла рідина потекла по крижаній бороді, потрапила в ніздрі, але, мабуть, якась карплина проникла крізь стиснуті губи і зціплені зуби. Ледь здригнули в самому куточку чорні губи, ще кілька теплих солодких крапель упало на язик, покотилося далі в горло умираюче тіло, а їм назустріч видобувся ледь чутний стогін, а може зітхання, а може щось таке, для чого ще не існує навіть назви. Чоловік не ожив, не розклипив очей, не зворухнувся, тільки отой дивний звук немов звістка з невідомих нам світів і більше нічого. «Хто ти, чоловіче, звідки?» – питала бабуся, схиляючись над чоловіком і намагаючись влити в нього хоч трохи теплого трунку. Тетяно, там у нас коржик лишився, може дати йому хоч крихту? Не можна, умре, застерегла мама, давайте йому пити, ото й усе, більше ніяк не можна. Чоловік ніби почув жіноче перемовляння, застогнав голосніше, мабуть хотів ковтнути теплого напою, але мертве горло не могло поворухнути жодним м'язом і не прийняло рідини, вмираючи захлинувся і несподівано промовив зовсім виразно. Здаврії, там смерть! І в Таврії. А як же Микола? Баба Явдоха випустила кухлик з рук, вхопилася за серце. Тетяно, дочко, ти чуєш? Ой, горенько ж наше, і в Таврії. Мати мовчки підібрала кухлик, налила в нього питва, підійшла до чоловіка і відсахнулася від нього. Чоловік був мертвий. Сніг на ньому танув, натикаючи на долівку чорною калюжею, дивний обмерзлий горб теж став танути. Із під криги проступали якісь ніби знайомі обриси. Я скочив поперед мами, тернув долонею по горбу, відсмикнув руку, як од нещастя. Мама стежила за кожним моїм рухом, а мовчки взяла з мисника залізну тертушку, на якій ми терли буряки, провела по горбу раз, вдруге, втретє, очищаючи його від крижаної кірки, так само мовчки поклала тертушку на місце, глянула на мене. Чи я все побачив? Я кивнув. Горб на вмерлому був незграбною великою торбою, пошитою з цупкого боршняного мішка, на якому великими червоними літрами було написано «СМФ» – Сміян Микола Федорович. «Зінгер там?» – кивнув я на торбу. «А де ж йому бути?» – відповіла мама. Ми перемовлялися, зовсім забувши про бабу Євдоху, яка нічого не чула, не бачила, не знала. Вона стояла біля столу, тримаючись за його край, мабуть, щоб не впасти, і невідривно обдивилася на причилкове вікно, завішане грубим рядном. Хата стояла причилком до плавень, куди пішов дід Микола з машинкою Зінгер, і звідки вже не повернеться ніколи. Який жах! Натож для мене, бо мій дід Микола Федорович Сміян, і я, його онук, теж Микола Федорович Сміян, і коли пішов у безвість дід, то, може, пішов і я. А коли він десь помер, то чи ж можу вважатися живим я? Але баба Явдоха була далека від моїх дитячих жахів, але вона, мабуть, вірила, що ось у завиванні хуртовини почується тяжке дідове човгання, і знайома рука легенько постукає в шибку і пролунає голос, від якого розтопляться всі сніги на світі. Та нічого не приносила немилосердна завірюха з крижаних порожніх просторів, тільки голодне вовче виття – Темний стогін якийсь моторошний шерих, ніби понурі вибрязки мідних кимвалів та бурянчиного оркестру надумираючим селом. Брата тоді ще не було, а він народився через два роки для нового голоду.